پیاد و لرئی دا اقراء اسلامی قیسط مرکز دا قصخانی بازار شاعتا ایک بازار پی خار د شمس رحمان وحیدی دکال نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہ و من یضلل فلا هادی لہ فاشحدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ فأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم إمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله سبحانه وتعالى فارمعيني به شی بنی اسرائیل کی ما امامان جوړ کړل امامان د دین مشران یهدون بی امرنا چې خلکو ته به دعوت ورکاو زموږ حکومتي طرف ته د الله سفیرانو د الله ترپا دا استادیو د انبیای رسولان نائبانو یهدون بی امرنا د الله رب العالمین خبرې به خلکو ته فودلې دا دې لمن قبد دې دې دولت دې چې انسان ت ورکړی شي چې یو سړی هغه واسطه شي د الله د نور مخلوقات په مابین کې دا الله خبرې غالي د خلکو ته ورخي دې دوی ته یو ځای میا له مسلمانانو ته چې مرتبه ده واسطه بین الخلق والخالق غلا په دعوت کې الله سبحانه تعالی خبرې وک او ورته انسان خوانه ورېدل ان بی او د مسحمده خبر وکړې شوې جواب یو د خبری خلکو ته بیانې د دې دو جن دانبیا علی مسحمد له چرته نو چې څوک اوس د انبیای مسحمد په شان کار کوي چې د الله حکمونه هغه ملای او خلکو ته بیانې نو دا په دولت درې منقبت درې لوي او دا کار الله دار چانان علي او دا څنګه انسان او قانون دی چې موږ خپل خبره چا ته سوال نو د هغه چا په واسطه باندې نه رسو چې هغه بیا اعتمادوي بی. یا زمو مهبوب نه یي تاسو مثلا محبت نشت یا تاسو باندې اعتماد نشته نو زه د څنګه کوم چې خپل خبره تاسو کوم ځواب پلان کیږي له وېس زه خپل خبره هغه شې کوم چې هغه باندې می اعتماد دي هغه می خوش نزارنه الله سبحانه و تعالی دا خپل دین د دې تدلیل د دا دې دعوې نکي مگر په هغه چا باندې کې چې کې مخه نو دا بني سائر الله په سبحه خوش نو فرمای په دوو کارونو باندې لمما صبرو دې چې د صبر ما صبر سي پچ په کې کله پیداش په بازي بني اسرایلو کې نه الله دې نه مامانه دوی وکاونو بهات نه یقینون د الله په خبره یقین الله چې کما ایتنه راله ګلونه پای یقیني دارا چاو الله سبحانه فرمایي دا حق وايي او داسه داودي شي بکی څنګه چاغه فرمایي دا شي بکی دیګه شک شوب نشته دا دنیا به وران شي هر شي به تغیر او تبديل پیدا شي دا الله سبحانه خبره کې تبديل نه پیدا کیږي حقاله هغه یقیني دا هغه شاني بکی کې څنګه چاغه فرمایلي نو دعاهه کریمه موږ ته سره کی دا خبر راځي دا دعوت ده الله درته چې به نسار کې الله امامان جوړو نو کې جوړي په دې دوه ما معنی تاسو کې د صبر دا یقین دی یقین ماندی. د دو توګه داصیفت صحابهو کې دیرو صبر په کې دیرو یقین د ټول امت امامان دا شو موږ تاسو کې د دې صفت کمواله د صبرم کمواله دی او د یقینم کمواله دی. د دې تواجه نه ته تاسو په ټوله مده په اړه مونږ امامان نه یې. کوم ډیره گزارو کده جو مات. ایوالا کې یو لشل کسن. د هم د الله راوځي په چې دوی کار ته واسته نو د دې آتی دا دعوت د جذن کې د صبر د یقین ماده پیدا کړي د یقین د لفظ روزاحت ما بیاناو زکه خدا په دمن علم ده سو ګلرنه بیان یې یقینا رشید ده چې د دې دعا م خړا ده نبی صلی الله علیه وسلم دعا کواله چې وا من ال یقین ما تهوین علینا به مصائب دنیا یله دنیا یقین تر نصیب کا چې د دنیا مصیبت تن راته ساين شي ته دنیا مڅې بدتنې مشکلات په ساتساني په یقین باندې نو ویل هغه یقین دعا کوله او درا مسعود رضی الله عنه دا دعا کوله چې الله هم انیا سرهږه ایمانن و یقینن و انی ایمان یقین او یقینن او فقهن درې خبر به وته الله دې ایمان وواړم یقین دې نو او فقه په دین دې نو واړم په دین پویا ته درا مسعود رضی الله عنه دعا ده الله مې انیا ويقينا وفقه لرجال جميع كل ذوال ايمان يقين جدا نسيب شوبدين پو يدليل لدولتنه دي ايمان وعلم ذوال جمش وادار الكستس ما ازين العلم باليمان ليس علم ويمان مسمرگره دار رشت صفات قران كه الله عز وجل فرمايلي دي جهه اخرت پردم خبر اندغه خلقي قال الذين اوتر العلم والايمان ها بينسانن چاكي ايمان و علم غریبوای لقد لبستم فی کتاب الله یوم البعث تاسو دا آخرت منکر و یداو مېلچره آخرت کومه ده او وسوچې یو ورځ موږ دنیا کې تیر کړې د کافر د بوی تاسوغه دنیا کې د ژوندۍ تیر کړې نو علماو مؤمنان بل د خبرې کې چېا کې علم او ایمانې کده ډېر خوري سیفتونه دي علم چې درکيو ایمان د سنو منافق به او چې ایمان د سره او د سره نو یو مؤمنې او کجوری, کجوری پشان ده کجوری په د مثال ده چې پېدا دې زونه متعدین ندave خو غوانه در کشته لیکن خوشبې دینه خوري او کلو وسره فقه په دین او علم ایمان ډوره مرګریس نوی انسان خوشبې دارونه جوړیش چې بلته پیدا به رسي غرض زاید ازاد عبدالمرشد د دعا او ش اللهو ته یقین راک نبی صلی الله علیه و دعا کړل ده په حدیث کې دا یقین د ټولو شاهانو غوړه شي او د حدیث راځي چې دغه بعض جملې دا وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شالوکم په صدقو رښتې یو وي فان الصدق يهدي الالبری رښتې سره نېکې تر شي او ان البر يهدي او نېکې چې داسره جنت تر شي سو جوړشتو هرشتو نن انسانې دا غاڼه بلله نیک عمل صدرې چې کیږي او جنته راخلې کی او بیت دی په صدا فرمایلی دي چې وسل الله المعافاتا د الله نو د معافات سوال کوي چې الله مونږ ته پتنو نو وساته او جوړه مو ساتو مصايب او مرزونه او مشکلات او hazards د مراله معافات دی ته وای فإنه لم یؤتا احد بعد اليقين خيرا من المعافاتي. المعافات معافات یعنی دولت د خپل شې د جلال الله روغ وساتې د دنیا کی عافیت لیکن بعد اليقين الله ول عظیم دولت اغه یقین ده چې الله سبحانه وتعالى چاته یقین ورنصیب چی په خپل ذات په خپل صفاتو باندې یقین څنګه انسان ورنصیب شې ده هر سنه غوړې ده د عافیت نه مغوړې د سترګونو دا, دا غوره ده د وګونو نند غوره ده د لاسونو د فونم دا غوره یوه شی ده چې دا غو لاسونو نشته شل سپین شری شي سترګې نشته وګونو مې کونده خلاص سبحانه تعالی زریګه یقین نشولای ده انسان په کورلو درجه غوره ده هم چې نه چې روح جوړل غاټه د سترګې لري او کوونو مزدارت باډي خدای نظر کې نیپاخ د ایمان پکې نشي نو دا غوډو داړو نه دا شل د باندې دا زندگی تیر شي سورې پس وخت مشه وروسته تبا خوشحالی تبا رسی او دا انسان چه ده چه دا فکل بردی دا و فکل صحت اللہ و لور کرده لیکن دننا معنویات پاکنشتا یقین پاکنشتانا او انسان لگ پیدا دا دنیا بواید لگ لذتونا لگ خواهشات و بوری که غلوث تبا بے زندگی خراؤده پتی خبر خود ذهن کو لاؤل وارده او غره کیا چول دا خبره نو یقین لاول دا نعمت ده چللی دلدور کی دا ب بیقیننا رست بمافاد لوال یقین درجه او یرواد مرفعان ظیب د لیکن عبدالابن مسعود رضی الله عنه ویناد داغنه سینا کله عبدالابن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دی چې کفاب بالموت واعظا مرغ چې مقرر واعظ دی بالموت مطلب دا چې مرغ ته او یاد ده ځین کړه ما پما مرغ راځي بلوس به او دې دنیا کې زمون بقا نشته دی یو سورځه ژوند دی علا کل حل خدمت می که دا چا فخې په خوشي نه ای که دا چا د پیکر شتو کنه شدا به خدمت ضرور به ضرور دا الله سبحانه تعالی وعده ده کل نفسن ذائقه الموت حرثا بن ارچاونی و مره ذیک ولو کنتم فی بروج مشیده کاغه کوټه کیسړې و سی چا غډې لري مزبتی مزبتی دی کنه او انسانان بمری بادشاہان بمری چډېر پوجن او دا په مرحبا ته چای دغړش فکر یو تراشه د پوره واعظ دی نور تقرون ته دو جد نشته کفا بالموت واعظا مر پوره مقرره دی پوره واعظ دا د تاریخ کې تاریخ الخلافه کې وې د عمر رزا نو په دی غوتې کې هغه دغچه وا خاتم هغه د مہر جوړ کړو کفا بالموت واعظا په مہر جوړ کړو دا لگاو اخوان نمیو سرکی لیو کفا بالموت وعیزه نیلی کلیو او درابر مسود فرمایی چه در پورا ده در اول جمله و کفا بال یقین غنن او یقین چې ده در پورا غنه ده ملداری ده یقین چه اللہ در نصیب که تر پورا ملداره پورا غنی بی د در طول مخلوقاتون چه داشت اللہ سوید در نصیب که یقین در آقا پوادو بانی بی بعدی پروان نیچ بی بعدی چانه تمن دې کیسه کته چې په به تاګي پیدا شل کېږي رښتیا به ما جاري یقین خبر د اشاره کې ان الله او هغه فرمایي وکفا بالعباده الشغلا دا جمله چې ما یو روایت کې اورځ ویلې ده نو ځانسن ویلي کړی دوه نه خوږي جمله ده وکفا بالعباده الشغلا د انسان د پر عبادت د الله ټول کار دی کنه خلک وايي کار نه شته وږاريما فارغ شوی مسکار نه مليوي کار نشته نو دا حدیث مرفوعان کمزور دي خو موقوفن د عبدالله بن مسعود وینا دا غو چې عبادت پوره شغل دی ځکه بندګی د الله دنیا کې شتا اوبطای لازمه کړی ته پوره مسروربي دا مسروریت کافي ده د انسان لپاره او که رښتیا سره د بندګی راه دول ریکه هغه بالکل وزګار نه تر مرګ پورې نشي وزګار دی سهوله مګ په زګی ته کړ وزګار یېږي ځین چې مرشمه د مرنه بعد به د مرنه مخه وزګار دی نه نشته لیکن خبری تا تبزه خبرې د پرزان وزګار کو ځان به د تو وزګار کو لکه نو واه ته پر وزګار دی د مؤمن سړي بنوي الله بندگی شته کان نش په عبادت ست دی په قصار کې مشته دی د ورځم شته دی د په مزګار کې مشته دی په مارخان کې او په دې ټولو تیمونه کې شته دی دو بندگی مختلف انوا دی په ټوله کول دي نو دا پر شغل د پرکار دی په په کار کې چې ولګې ده لې بس د دې ټول ذمہ چہ الله دل اللہ بندگی کیوں لے ابن آدم تفرغ عبادت تملا صدر کا گنن واسد فقرک تی خبر و زہد نو مزہ کا بغیر زند موضوع بعض در رب العالمین دا کہ استہ شغل لے بندگی جسو اللہ کی کہ نہ ہوس گرے گی اگر سب محمد تم نہ ملے وی چا اب سیادت ہوس گارش خوش ہوس گارش زکہ کارن مدیره وانت درځي کفاب به یقین غنندم د منډمداري ده د نعمت د ش الله دای دی که دا ز پزایند دي ویم قران یقین چې بچا کیوي هغه د الله دیتو نه په داخلي چې یقین درکینو په دنه شیخ رسول ان فی السماوات والارض وما یبث من دابه آیات لقمی وکنون الله فرمای دا اسمانونه کیو په دې کې او پدې څمکې کې دا کم حیوانات الله پیدا کړی دي دا خري دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي دا غویان دي دا غاغان دي دا قسمه قسم حیوانات پدې کې ډېری نشي پرتي دي لبرچنه دي د الله په ځاد دغه پته وحید دغه قدرت او دغه جمال باندې خو چا د پاره دي له آیات لکومې یو پون هغه چا لپاره چې یقین مآدوي یذره کې کې دي یقیني کول نه پدې کې نشي په دی یقینونه دغه نشي دي بالکل الله تبار استاد ازرو او که چاتب یقین دې دن مشته بزره کې نه دا نه کې او دا نه کې چې په کوم ځاد دین آزاد به تنخ کاري کې اعلام به ته کارې کې نه کې لیکن دا نه کې چې په مقصد دې مقصد به تنخ کاري کې او چې یقین در کې کله راځي نو به و دې نه کې ته جوړي د واره په مقصد ته به ذہن بدري سي زره به دې مقصد تر سي چې کوم مقصودی ذات دغه طرف ته و د واره هم دازه چې و ناشنا شي دمر الله تزهن لارشي یو شی وین الله سونه قدرت ده سبحان الله دا شی پیدا کړه یو غرو وین الله که الله په سونه قدرت ورای داسه غټ غوینه وړولې ودې ترتیبې ولور که یو سینو دریو وین دا وجه الله سونه قدرت ولاده وړي زوین دا الله سونه قدرت ولاده یبل انيبه شی وین او حیوانین الله سونه رز نظر دا غ الله تزه ادی یقین خلقو نظر اخوانځي یقینونه علیمه پیدا دي دا الله د درایو نه حق انسان ها نیدی چاکی چه یقینی یقین دون اخوال اشهده ادام اخیار چه مولو سبادی کدادی چه اللہ تا دین امام گرزی که یقین در کیو دا قرآن در دی رایتون نا دا یقین پیدی معلومی لکا شدی که چه وقار وعی رازی وقار صبر سکون چه انسان کی پیداکی او سکینه دا په یقین پیداکی او لا استخفن نکل لذین لا یقینون اللہ فرمائی تا دی سپک نکی اګل الله وعدې کړې دي نه باج قلب ته دې کومې دي او کومې چیرې ده هغې روښه شي اسې ځان نه لګي دا خبر نه تا و مسته ته به دراوې د به دراوې ته به چې د خپل شین نشته لسته مندای نو بي سکينه کېدل بي کېدل دا د هغه چا صفات دي چې یقین په وعده باندې یقیني چې کوي څنګه چې وعدې کړې نو به په واکه سره بي کېږي نو بے سکینہ کیږي ولایست خفن نک اللذین لا یقینون تا دی سپک نکی جاہل دینگی بے وقار دینگی بے یقین خلک دومره عظیم دولت ده دا, دا قران من په د چې یقین ولای خلی ھذا بصائر للناس وهدن ورحمہ لقوم یوقنون چا کې چې یقین نه قران ریته ہدایت دا ډیر عجیب دولت دی لیکن دی باندې منګهشته خبری شي سوچم نکو او نو د دې علم بیان شته دي د دې علم او علما بل لا دي هغه کسان نشي عالمان بل لا دي یا علما الاخرت دغه د دی خبر ډیر غم لري او دا سوچ علماي دنیا دي نو دا د خبرې فکر نه لري نو کتاب څنګه چې د یقین برخه کی مطالعه کیه ډیر زیات کمالاته دي بیان کړې یقین کې جزت کماله دي دنه نمره کې یو ما دا خبره وکړل چې دا یقین لري چې شه ده او دا وزيده څنګه حاصلې دا سوال ما ویلو نا مختصر د په مختصل الفاظ مخبل دې کې سوچو کې جردي کې په څه باندې څنګه باور ورسيږي ځکه دا شته پر الله سبحانه و تعالی مقرر کړي چې وسایلې مقرره کړي او وسایل سره اختیار کړي نا یو دروازه سي مما چې سوچو کې او سو خبر راته مادي صدا قولد علماء کید اغری درس پدے آیات او حدیث کیدی آیات او حدیث کی, کی چکمے جامع خبر دین علماء اگن وستن بحث کړی وی پائشات مقابلہ کولا کله چې سند شهوات مقابلہ کی د خپل خواهشات مدا انسان یقین ترسه دلش او د خواهشات به سو کرونش د یقین ب کمزوری کی اتباع الشهوات د د یقین کمزور والی ده او د شهوات مقابله د یقین مضبوط والی دا شهوات ستوای شهوات معنا د هغه قایشت چې الله حرام کړی هغه قایشت چې د سری بندگی خرابوي الله عبادت د له ورانه دا قایشت نو بعضی خواهشات موږ دیم کېشته د هغه منتحل کړی دي اغه په دې کې نه مراده لکه وا دای خوښته د انسان لیکن آرام نه ده خل کې څه پیدا کول مال پیدا کول دکاندارۍ کول د انسان خوښ دي چې سمروګټي حلال څه حلال مالې او د الله حکم بنه ماتېږي دا خوښ جائز ده دلته اغه خوښ شان چې کوم آرامي په الله بندګي ضایع کړي بربادي نه دا خوښات عبد زیاد دی او محدث ده د سیر کې دا تاریخ راځي اغه یز په یلار مینه مرګو سره نو یورا هیب باندې ورته چول یو نیک چړی باندې څنګه عبادت کاو نو ما مرګر ته تا څو لیک انتظار وکړ زده لورځه ما اته یو خبره ته پوسټ وکړ ما جدابه سو معاکه نهسته عبادت څنګه کې د څمن د لري دي نو یز چې وراله ما او ته وی چې ته نو اذنی ماده سو سیه توګه نو یوګه ته دا لن إن ان أن تعلم علم اليقين کدا دشرد خوخی چه ته یقین تا ورسیگی الله سبحانه وتعالى یقین در نصیب کینه بينك و الشهوات خندقا من حديد و فی حائطا من حدید یقین و یغوان ند خپل زانه و قایشات ما بین کی دیوال د خندق جوکه خندق کنده دا و یو کنده جوړا کچی شهوات د اخوی هته دې اخوی پښتو خلاف کوونه ان شاء الله یقین والا جوڑے دا د نظر حفاظت دی او دا, دا حرام کورین نه ځان بچ کول او دا, دا حرام لباس نه ځان بچ کول دی نظام دا به زه ګرځیدل نه دی هغه نه ځان بچ کول دی دا دی حرام چې څنګه سیدین الله سبحانه وتعالى دې تا دا یقین رازه پراکلا وای فجعل بینك وبین الشهوات خندق من حدید نو دا شیخو درې د علماء دا په دلي کې لیداو کې چې شي چې دا ان شاء الله وی چې کله وصول د شریعت نه معلومه ده او ایبراهيم علیه السلام چې کله د نمرود سره مخالصه وکړه له دې مصلوبه نه سره وکړه چې رب ته چاته وایي هغه رب زم ایبراهيم علیه السلام رب الذی یحیی و یمیت حیات و موت راولی هغه ذات مرګ او راولی هغه دغه زم کووله شم و الله ان مر را کیږي د مشرقنه ته د مغربنه راواله بس کماثف القران تاسو معلومه ده په دې خبرهګه مناظره وکړه لکهن به رښتې الله نه مطالبه وکړي چې الله په دمړي پتسنګ راځي دی کې په دې خبره یقین شته لیکن د خپل یقین کې ترقی پیدا کړي دادان بیاو یو طریقه ده یقین سره د انسان اعمال ډیری کله یقین سره کمزوري کې وي اعمال د سری کمزوري کې لقمان حکیم نه نقل لراوهي چې خپل زی دداوی دی چې لا يخسر عامل الا بذع يقينه تي یقین زریکه غوښه عمل کمشي نو د ان بیا له مسامت رقادار چې خپل ایمان کې زیادت پیدا کیدای ترقاله الله نه مساليبو کې چې الله د غوړي په تسنګ را ژوندې کین الله صبر سوال جواب وکاله ولم ته من ته په ایمان نه لری یعنی اولم تصدق دا تنه مې زمړي را ژوندې کوله شن قال بالا دا یقین زماشته دي چې زه منه مجه ټیکولې ځنه په باسو منځره کړې ده ولیکي لیت قلب نور اطمینان پیدا کوم زیات اطمینان مې غرز دي زیات اطمینان څه توای زیات اليقین توای چې دا یقین مې نور مزبوط شي بالکل چې دا خبره ته مستحذرش عین اليقین دا ولا سيګم الله سبحانه وتعالى ته د سلور مرغان امر وکړه چې دا سلور مرغان روانې سو دا به مرکه او قیمت جوړه کوي ما فسره حنا قیمه ابه تقسیم په اندر ریزین ته گزار کا او ابه تووازو کنه را بشي نغلا کار وک او دا مرغان تهوازو کټول ل ابن ابراهیم اصلا بخ پرستور ګوړي چې الله د سموي را ژوند په دې طریقه نو یقیني مضبوط شې دا وق ابراهیم اصلا بخ پرستور ګوړي دا د یقین په جډوش زموږ په دغه درجه کې د نو خبر په درجه کې یقین جوړ شي چې الله فرمایي داسې کار ما کړی دنداسي دي لیکن مخفره سره و هم نه دي لې دله دا مې دې په پوره په دمه ته وڅنګ را ورسي داهیت ترې دا دا و چې دا څلور مرغان شو د دې څلور مرغانو څ څلور سي خاصه غنده غنده سي په تونه پکې دي صفات انسان کې موجود دي انسان وې د ځانه دو صفاتونو لري کې د الله یقین درجه ترسي دا کار کې یو تاوسو تاوزو تاوس تاوز کی زینت ده د خپل ډول سنگار تدې ګوري چې ستړیار ده او دیم جوړه حمامه وا حمامه کوترا حمامه کی د غفلت ماده وېډیار ده د غافل بس وونه کې نهسته ذکر نه کوي کی خله کیدا مشهور ده په غفلت باندې چې غافل حیوان ده خو دریم چرګو دی کو چرګان مشهور دي په شهواتو دې خواہشات د دې دی په هیوانا تو کې عام هیوانات د د لري هیواناتو شاوات دیار دی یو د چنچونو یو د چرګانو یو د انسان د دې هیواناتو شاوات دیر دی د نور عام مخلوقات دونه شاوات نشته دا کې او پیریرا پیدا کی کاله یو کلوبن کاله سره پیدا کی عام وقته کې نه او انسان چې دا کې مخایښات چې پنځوس توریس یې امي جت شش په تو او یو اتو کې مو ترمرګه پر د انسان په دنیا بس کې الله خوښشه چولوي دا امتحان ده پاره چې بډا شي کنه هټیا کله دورې سي دا امتحان د انسان نه لري کې ترمرګه پوره نو دی حوانت کې شهوات دی نو دي چر کې هم دا خوښش ډیر دی وای او څو وروما کارغو غراو په کارغو کې د حرس ما دره هرس نه دی مرداري خوري دا وای چې کله دا څلو مرغان مليکي دا خو ابراهيم صاحب مړ کړه هم نه شو اوزمو مخامق به د ناراجوندکي یي الله <سؤال> وستا وعده نه دا کړې نو د دې مرغانو سی پاپهستا نه پس کې پراتري داته لریکا متامه الله یقین تر زه یې غدا زینت د دنیا ته د دین اړر ډول نه وا چې کوم شریط اجازه نه درکړي لکه څنګه مرما وړ کورونه جوړاولو او پېتره خلاغان ما دې لکوله کور په یو کور په شپې ته له ګاو ته الهه ګور په بناخستلو کورول بناخستل الکه خټو کور کې مسړه وسیدې شو یوه لک د یو کورونو په کور کې مسیدې شه صدګی دی باپ کې اختیار وواړې سوچې دا شي نه دنیا نسته ګای د سختی هغه نشي کوله ځای نه کملوي بعضی خلک وایو انکه شو کور بجو کې نه کمل بکوم نه بلل شي پاتې بش بل چا د پاتې کور دانه د عمل او توفیق به ده شي او زه پدنه وړم چې د دینه ځرته لار شوم کله دین د پاره سم مشقت تکلیف راته نه به منډه وړنه وړي چې وزمه خوې شابت کتاب سنت د منه کې د چټي کوي دا ټول خرابای نو شهوات چې سره لري کې د پننه پسره کده چری صفد ده دا د تو صفد ده زینت ده ډیر ډولونه کول حرام ډولونه د کار صفد ده حرس چې حرس له دنیا دا دا څه نه لريږي د ډېګ صفد حرام خواہشات লই وی کاوتره زبد ده غفلت کله چې انسان کې ذکر د الله راش د خواہشات مو مقابله راش شر سره د دنیا ختم شي زہت پیدا شي عادارنګ زینت د دنیا حدیث کې مرغری زینت د دنیا پرې دی دا یقین نورسته وای پم دې توای بس یقین پم دې حاصلې دا د یقین ذریع ده چې کله داخلي شي په دون انسان کې راشه ودا یقین پم ده غنه پس ک الله سبحانه و تعالی و راچی به كله یقین هغه د الله در کې شستې ایمان در نصیب کړي کې دغه تعبیر باندې خنه پوي او دارنګه یقین د ډېر ورو ده سبب قران کې ذکر ده وکذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض وليكون من المؤمنین سره ده نام الله فرمایي ابراهیم الحسن د ما اسمان او زمکو ورخه ده لوي چې یقیني جوړش تدا نورې یو معنی چا دا کړل د ایبراهیمه السلام وای دغه برا وخت او وخت له اسمانو یو ټولو ته کارا کوي لیدل او کولا شووت دي خبره ما د دلیل نشته د نورې معنی هم درم داس منځمه کې د ویلو چې مون تک هم خیری لیکن هغه ته عبرت درغسته تې تدي کائنات در رب العالمین نه عبرت درغسته اسمان ته اوګه درځمه کېده دون عبرته تحصل شلکه گویا کې الله تشګوري دي د دوی نه په همیشه د فار استعمال کې اسمانو زمه کې به یعنی تاسو قران کې هم کله چې درایم السلام باسره شي کنه کوم څه خبره کینې بس داسې بوایي چې هغه الله چې اسمان او زمه کې پیدا کونکي دې وجهه توجې دالذي فطر السماوات والارض ابراهيم عليه السلام خپل قوم څه شکل باس کاو نا غزه دا خبره کړو چې هغه ځاګه په دغه دې د اسمان او زمه کې پیدا کونکي دې وانا على ذلك من الشاهدين قال بربكم رب السماوات والارض ستاسو رب هغه زنده چسمه نور مکه په لار کې دی ونه راځي من شهزاده په دې غویم یو ورکم <سلام> دوی نو دین نه عبرت دې راخسته عبرت د کائنات ته عبرت دې عجیب افسره کی چې ماشاء الله د الله را راکولا ول کی هغه په واجب باندې یقین بالله ترسي او مونږ چې خبره سوچ <سلام> کړه <سلام> ده <سلام> نو یو خزریه د یقین ده مضبوطه ول د پاره د قران دی د قران د شي د چې په کې استعمالي لکه په دې کې دا شادت طرح ماجون کی استعمالی کای جو جواله چکمونی جوړه ماجون خلک استعماله کوی جادینوس جوړه نه ماجون بګه استعمالی دغه فکر شادت بګه جوړه نه دا شادت بګه شادت په هر یو ځای کې استعمالی نو هر یو علاج د هر مصیبت څخه ده بس قران د بګه نو او قران کریم علم دا د اسرار و نظام خبراول دا د رموز او اشارات و نظام خبراول یقین پر اللہ دا کتاب را لګل دا قران را لګل دا بالله عزوجل دا قران مضبوط دی لیثبت الذین آمنوا دا دا تثبت کتاب دا دا انسان یقین جوړی بل ذریعہ هغه دا چې همیشه دا پارا دا یقین وره خلق سکیناست سلام مجالس یقین ولا خلکو سره یې کینی چې هغه خسته خسته خبرې کوي د الله د ذات خبرې کوي او د صفات خبرې کوي او د آخرت خبرې کوي د شي خلکو سره د سړي ایمان مزبتي شي د شي پاکو خلکو سره کېږي نو ګنده خلکو سره کېږي شکيان سره کېنځل نو تاسو چې کوم یقین درکې ولله کمزور والے پیدا شي دایي مثال خو د دل, دل کې لوار په شان تحدد تکبنی جوینه یا الله جامع و سیزی. او یا بربانی په دې راشیدای موږ سالاره او دا پاک ورپسې کېنه په دې سبه دې ایمان کې مضبوط ور زده پیدا کې دې خبری به ته کوله تاسو دا خبره اوریدل کېنه څه دی یو کس هیڅ سکینه چې خپل خبره د خپل نه راوخي چې استاد زره بده خوشاله کی مضبوط به کېدله پاده ایمان باندې ودا دا غره دې مضبوط کې دا غره دې خپل خبره دواجن ممجالصه مصاحبات د داسې متقینو خلکو داسې یقین والا خلکو دا په کار ده از ومن دې مت دې یقین کمزوري غډېره د اوس په دې اخر زمانه کې نبی صلی الله علیه وسلم دی یو حدیث ان شاء سند سنت به صحیح ز کمج موثوقه دی د غوی رجال او ثقاتن رجال ماده ثقات خره د الله نبی فرمایلی دی چې ما اخاف علی امتی الا ضعف اليقین ز په امت باندې بل شنه نه لیکم مګر د دین یې ریکم چې د یقین په کمزوري شي الله باندې د او ادب باندې په قران باندې په دین نور تر پهنده دې ذهن او دا کله خبری چې تنازل شوې په دې باندې به د یقین کمزوري شي. نو نو وې اساس زموږ دین دا خبره ما خپل تجربه کړې ده. د قران دی آیات نه معلومي چې څومره د اغه دور نه ورستاو له راځې د مې یقین کمزوريږي. څومره چې قیامت رانزدیکي او په دې سر باندې ودرېږي نو دومره د شې یقین کمزوريږي. یاد څه وي چې څو څومره بډا کیږي د یقین کمزوريږي. عجب دا قران او حديث کې تاسو ګورئ. حدیث کې دی ہے چه یحرم من آدم انسان بودا کی گی یحرم ابن آدم و یشب منہ اثنانی دو شئینا پتاکیزو عنی گی الحرس علی العمر والحرس علی المال پیسو سے مین او دو وقع او دو عمر سے مین اڑی ری گی چلی دنیا کی موقع او خال اللہ لیچ مرد بلکو نزدیکی گی دادے مرد کو ترا قریب شی او دادے قیمت رضو ترا ازدیشو لیکن دادے پیسو سے او د عمر سے زند د دنیا د ژوند کی سره محبت ودو ډېریږي د مال سره زوهد کمیږي زما چې دا چاکنشي یقینی کمزورۍ شي نو سمجړه اخره روانې یقین کې کمزورواله تاسو چې د سره کوشش نه کوي حدیث مطلب دا نه دی چې د تا باندې غیر اختیاري یعنی دا مرزه را روانې ځانته وساته و ایتوب الله علام انتم او د قرآن کریم کې آیات سوره نمل کې ده چې د دبته الرب بلغکل روبایس د دبته الرب د کند علی ده د دابره اورتن کې رازیزي د خلکو یقین به خراب شي یقین ول اخر به ډېر لګ پېدې شي اب به یقین خلک به ډيري الله به په دې وکی دا د دبر وبو شهادت چې خدا وقال قولهم او کل ج به دې باندې الله پاک وینا ثابت کی دا عذاب وینا به ثابت شي نظامات العلماء اذا لم يرجس صلاحا ومانعنا خرجنا لهم دابه من الارض ودبره پیدا کوم الله فرمایي تکلمهم خلکو سب خبري کوي ان الناسا دا ولی به الله راوباشه د علت د اخراج الله ولی روباشه دنیا د دا دابا ان الناس زکه خلکو کی کان بیاتنای یقین الله پیاتنو به یقین نلری نو د یقین د نلره د وجه الله د دا دابا ته غړ بروبایسي د دینه معلومی سم را اخرت ته خلک نزدیکی د مې یقین کمزوری کی او تجربه سم دا ثابت دد چې د زمانه کی مجموعی له صدې یقین کمزوری د مجموعی له سره په کې د یقین لګ دی په نسبت د داغه خلکوږي لیکن په دې اخر زمانه کې دغه مجموعیله حسه کمزوري ده په اخر زمانه کې د شي خلک و جوړیږي د اخرت ودا د شي کار کوي دله که تریږي په سترګو بنوته ګوي دې جنت او جهنم ده د شي ټګوري الله باندې یقین ګویا کې په هغه باندې د نظر لګي د خلک موجود وي دا, دا یو واقعيات شته ا منګ چې په دې باب کې کمزوري په سپره کې یا که د سپره درجه کې نه نو زمانه دې خبره غرز نامیدینه ده زمونه غرز د دې چې ځان د لیک فکر پکاره چې وړه زمونه الله بو وعده یا دا, دا رسول بو وعده یا قران حدیث باندې هغه مضبوط یقین ولونه ده کم چې د مختنو خرکو ده صحابه دا پیدا کول ځان له پکاره دا د یقین بعضه زباب یقین دې داغي بعض نه کی. او داوی اقصام او او او پر کمشی جائری کی دا برد بحث دے انشاءاللہ تلاشت داویے برد درس کے ذکر کو اللہ سبحانه وتعالی دے خبرو من غوطاس و نفسونه کی مراو لئے اللہ دا عمل لا نسب کی تعالی توقیق صلی اللہ وسلم على نبینا محمد و علیہ وسلم